Az elmúlt időszakban közel fél évben sok emberrel beszélgettem. A következőkben Ádám Imre masszőr és a furcsán normális fazon. Szia! Szia Zoli úr! Kezdjük ezzel, hogy kell értelmeznünk mindezt, hogy a furcsán normális fazon. Mi itt a furcsa, mi itt a normális és mi a fazon? Hát igen, a, a megszokott értékrendeken belül, Találják furcsának az én magatartásomat, viselkedésemet, gondolkodásmódomat, de végül is ez normális valahol. Azért furcsán, furcsán normális fazon. Értem. Ebben most sokat nem tudtam meg. A beszélgetés során kiderül, hogy te mennyire vagy furcsa, mennyire vagy fazon, és mennyire vagy normális. Ez nem baj, ha kiderül, Itt... hogy nem vagy normális? Az nem lesz baj? Sőt, ennek körülök. Jó. Ennek is. Jön Balatinec Márta kérdése. Ez így szól, milyen szellemi szintet értél el? Na most ezután valóban furcsa az egész, mert erről beszélgetünk, hogy mi a normális, mi nem. a kérdése így hangzik. Milyen szinten tartasz? Hol vagy most ilyen tekintetben? Folyamatos fejlődésen megyek keresztül egész életemben, mint mindenki más, gondolom, legalábbis ezt feltételezzük, hogy és önfejlesztés alatt vannak az emberek, még ha ezt nem is veszik észre. Ez lenne az optimális, hogy a környezetük az ilyen hatása van rájuk. Hála Isten, a lányom az foglalkozik pitagóraszi számmisztikával, és az én sorsálemzésemet is elkészítette. És abból kiderült, hogy egy olyan karakter vagyok születésemtől fogva, hármas és tízszeres hármas, mert án születtem, aki nagyon intellektuális egyébként, és egész élete folyamán ezt a síkot képviseli, és valami miatt, mert ugye az ezotéria, meg a spirituális, az előző beszélgető partnereddel is szóba került, hogy azért rendelten engem ide le, hogy az embereket kihozzam a szomorúságukból, meg mindenféle rosszból, és próbáljak nekik valami intellektuális példát is mutatni, és kihozni őket a bajból. Például, ha gondod van, vagy valami rossz élethelyzetben vagy, akkor keresned kell egy ilyen hármas karaktert, mint én is vagyok, és elég, ha eltöltesz velük egy fél órát, húsz percet, lehet, hogy ezt te is tapasztaltad, vagy más, de jobb hangulatba kerülnek, vagy előbb ki tudnak jönni mindenféle bajságból. Egyébként ez a párkapcsolatokra is igaz, mert... Már hogy te vettem, a te párkapcsolatodról beszélsz most. Így, így van a saját párkapcsolataimnak az időrendbeli dolgait tekintve. Arra jutottam így, hogy megkaptam ezt a sorselemzést, hogy igazából mm, besérült embereket vonzottam be egész életembe. Hú, ezért beszélgetsz velem? Hogy? Ezért beszélgetsz velem? Nem, nem. A párkapcsolatok szempontjából ja, mondom, azt hittem, hogy meg, mert hogy ugye az alapvető kérdés vele. az, Szerintem az volt Szerintem a... mindenki sérült egyébként, igen? folytasd, kérlek. Az, az előző beszélgető partner kérdése az volt, hogy milyen szellemi ikon tartok, és milyen kihatással van a párkapcsolatomra, vagy párkapcsolataimra, mert hogy együtt kell rezegni ezekkel a akkor optimális, és nem lesz sok válása, együttrezzünk a, a partnerünkkel, társunkkal. És azért mondom, hogy érdekes módon, mert ugye az előbb mondtam azt, hogy miért vagyok én a Földön, hogy másoknak gondját, baját próbáljam egy kicsit úgy pozitív irányba elvinni, és hogy miért vonzottam be, épp ezért vonzottam be olyan társakat az idők folyamán, és akkor nem értettem, hogy ez miért van így. Nagyon sok embernek van ugye gyerekkorba vezethető vissza a lelki sérülése, ami ugye az egész életére kivetődik. Ezt sokan nem tudják, vagy nem gondolják, de ez, ez így működik sajnos, nem véletlenül a pszichomókusok, meg a piciátereknél is próbálnak visszamenni gyerekkorig, hogy mik voltak azok a, az elszenvedett sérülések a szocializatás folyamán, ami nem mindig vannak jó kihatással. És azt kellett észrevennem, hogy bizony voltak olyan, Társaim, akik gyerekkori akár apa részéről abúzus volt, vagy a, az előző párkapcsolataikban a másik fél részéről erőszakot szenvedtek el, vagy rossz családi környezetben növekedtek föl, és nem véletlenül a sors valahogy úgy felém irányította őket, hogy próbáljam ebből lelkileg így valahogy kisegíteni, kirángatni. Értem. Tehát mm. most megválaszoltad a Mártának második részét a kérdésének. Volt neked válaszod? Igen, kettő is. Hmm, lesz harmadik? Szerintem nem. Nem voltam soha életemben házasságpárti. Az én gondolkodásmódomban ez úgy szerepelt, hogy ez a... Aztán ezért is voltak, mondták, hogy nem vagyok normális. De az én szememben a házasság köteléke, az a társadalom jogi és erkölcsi a kapcsolat fölött. Igen, erre néztek ki sokan. Azért mondtam, hogy furcsán normális fazon, hogy le lehet mindent egyszerűsíteni, meg meg is lehet bonyolítani. Sajnos azt kell mondjam, az én életemben nem mindig volt kedvező hatással a házasság köteléke erre az egészre, és ahogy észrevettem a környezetemben is, jellemzően voltak, akik elkényelmesedtek, beletespettek ebbe, hogy már ott van mellettük valaki, nem dolgoztak a kapcsolaton, pedig ez is olyan dolog a, a, a társas kapcsolat, párkapcsolat, mindegy növény vagy bármi más állatokkal való foglalkozás, hogy ápolni kell, gondozni kell. Magától nem fog működni, nem fog ketyegni. Na most ide dobsz egy csomagot. Márti előzőleg azt mondja, azt mondta, hogy hát nem mindegy, hogy milyen korú. Mondtam neki, hogy vonatkoztassunk el jöjjön a kérdés, aztán feltette. És én mondtam, hogy sok sikert kívánok, most már mondom, neked. Megválaszoltad a kor. Behatárolható-e? Hogy én ezt nem szabad Megkérdez. Egyébként én nem, nem értem, hogy miért nem biztosan erre egy szép összeszedett válasz. Lehet kérdezni? Hány éves vagy plusz-minusz legalább? Én 6x-es, betöltöttem. Ja. Kicsi gyerekkorba visszatudunk-e most menni? Mi jut eszedbe? Hát az, hogy én sajnos nagyon sok embertől eltérően azért vagyok hátrányos helyzetben gyerekkor tekintve, mert az én szüleim harmonikus és normális életet éltek. Uh -huh. Nem rágták egymás nyakát. Nem, nem ez a kérdés. A kérdés az az, hogy mi jut eszedbe a gyerekkorodból most per pillanat. Gyerek vagy? Nem tudom, hány éves vagy. Mit látsz? Ja, mit érzel? Ja, én örök gyerek maradok, persze. Nem, a kérdés az az, hogy mit látsz most, milyen képed van. Beugrik-e egy olyan, hogy három éves vagyok, és matchboxozok. Három éves vagyok, és teniszezek. Ilyenre gondolok. Tél van, másfél éves vagyok, és húznak szánkon, ahol a nagyfölű járó van most, és a Sorompós Lékszeszgyár utca volt, mert az Ulyom utcában töltöttem az életem első három évét, Pécsről és beszélünk. ott húznak szánkon a hóba. Egy ilyen kis íves derék rég van. Nem estél le? Most azt hittem az jön. Nem röpültél? Nem, eztől. ez nekem, nekem előjött, hát, most figyelj. is előjött, nem tudom miért. Ah, ha ilyen szüleid voltak, akkor nem csodálom, hogy nem estél le. Tehát akkor folytasd viszont a szülőkkel való együttélést. Ezek szerint normális szülők gyermeke vagy, normális ember, bár azt mondod, nem annyira normális, furcsán normális. Anyu ez így... a környezet részéről visszajelzés a nem normális okay. uh -huh. egyébként. Anyuapu mit mondott rád? Anyuapu vicces volt mindig, ezt a vonalat vittem tovább, hála Isten a lányomba is ez elég rendesen szorult. A lányod az első házasság, harmadik, nyolcadik, századik házasságból van, első vagy a másodikból? A leánygyermekem gyermekem, Patricia neve, ő a második házasságomban van. Az elsőből is van? Az elsőből azért nem lehetett, mert fél orvosi beavatkozással, 1986-ban, amikor Csernobil is volt, igazából ez nem szülés-orvosi beavatkozás, el kellett, hogy menjen ez a történet, egyébként uh -huh. az is gyermek lett volna, mert kiderült Ultrahangnál, hogy nem kerek a történet, és amikor ez az egész beavatkozás vég végig ment, akkor kiderült, hogy a hasfal koponya nyitva volt, plusz a gerinc hátra volt hajolva, úgyhogy tényleg nem lett volna életképes. És ezt hogy teszett hozzá, hogy Csernobil? Mert 86-ban Csernobil volt, és akkor próbálták ráhúzni a mindenféle hülyeséget, hogy annak a hatása is lehetett akár, uh -huh. de, de kiderült, hogy nem. Nem Nem Csernobi volt az. Nem, nem. Ja, mert ez most úgy maradt volna, ha nem kérdezem meg. Viccesek voltak, édesanyád és édesapád. Mindig? Mi otthon Ádám humornak hívtuk. Hála jó Istennek, akár a rokonságon belül is mentek a, a csipkelődések, viccelődések, szójátékok. Szerintem nem volt ez olyan rossz. Komoly dolgokról emlékszel, hogy esett szót? Most itt gondolok az első nagyon komoly az, hogy megkapod -e a biciklit tíz évesen. Azt én összesporoltam, de úgy nem volt nehéz spórolni, hogy kaptam nagyszülöktől, meg mindenkitől pénzt, mert nem vetett föl minket a, a pénz, de úgy gondolom, hogy a, a annak idején úgy ez a jellemző volt, hogy nagyon nem vetette föl az embereket a pénz. Így, amiket kaptam mindenhonnan, akár születésnap, vagy egyéb, abból spóroltam össze magammal, meg volt azt hiszem még általános iskolában ilyen valami takarékos, hogy bélyeg, mert nem tudom micsoda, azt de is volt, lehet igen, egy gyűjteni. Aztán beváltani. Tehát minden ilyen megvolt, és akkor vettem magamnak egy fecske félversenybiciklit. Azt hiszem, az volt az életem első bringája általános koromba. A fecske, az, hogy nézett, közt elfeledtem. Hát az enyém az lehet, hogy kék volt, vagy mire gondolsz? Nem, úgyhogy az alakja. Nekem camping biciklin volt az a kisely, és akkor a fecske volt az a nagykerekő. Igen, ez ilyen felnőttnek mondjuk igen, ezt a igen. vázat, ez a, a versenybiciklikre hajaz. A szüleidről még egy pici. Igen? Ez egy durva kérdés, szabad. Persze. Kit szerettél jobban? Hogy emlékszel? Aput vagy anyja? Mm, ez azért érdekes, mert nem egyformán szeretünk senkit. Nyilván az esetek túl nyomó részében a fiúk azok anyásak, ez nálam is nyilván másképp viszonyulok édesanyámhoz, egyébként ő a mái napig él, édesapámot pár éve elvesztettük már. Azt kell mondjam, hogy lehet, hogy azért volt a, ez a gyerekkorunk harmonikus, mert arra törekedtek, hogy nekünk többet adjanak, mint amit nekik annak idén el kellett szenvedni. Sajnos... Mind a két szülőm sajnos elváltak az őszüleik. Jóanyám annak idején még a kullák került, és a hortobágyra kerültek, három évig internálva voltak. Tehát nem valami vidám gyerekkoruk volt, és úgy gondolták, amikor apámmal megismerkedtek, összeállzasodtak, és gyermekeket vállaltak engem meg öcsémet, hogy nekik ettől jobb sorsot vállalnak, és ez teljesen pozitív hozzáállás, sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk, mm. és talán ezért kerültem később hátrányos helyzetbe, hogy az én szüleim normális milliót próbáltak nekünk teremteni, nekem meg öcsémnek. Ki szeretett jobban téged, anyukád vagy apukád? Ez nyilván ö, nem egyforma. Édesanyám az lehet, hogy jobban megvédett. Az, az alapvető különbség az volt egyébként, azt észrevettem később, meg belegondoltam. Én meg öcsém szüleimhez való hozzáállásába, hogyha én szerettem volna valamit, akkor nyilván édesanyám kedvezett nekem. Ha öcsém Nem. szeretett volna valamit elérni, akkor ment édesapámhoz. Igen, már a szerepeket. Öcségyről is igen, beszélnék igen. majd a picit később. És amikor férfias dolgokról kellett beszélni, intim, mertél beszélni kivel? Anyukáddal vagy apukáddal? Beszélhettéle, mertéle? Tudtatok-e beszélni ilyenekről? De az igazság, hogy a növök, van nőm, nem is szexualitás szintjén, de tetszik a sári. Az igazság, hogy ezt annyira nem osztottam meg velük, sőt morbid mm -hmm. volt, hogy általános iskolás végén, vagy középiskola elején följött a az akkori legjobb barátom a barátnőjével, és édesanyám teljesen abban hidd volt, hogy az imi az nem csajózik, pedig dehogy nem. Uh -huh. <gül> miért, Tabu, volt miért nem barátnám. beszéljük ezt meg a szülőkkel? Nem tudom. Miért Nekem... nem a szülők? Valószínűleg van, ahol megbeszélik, valahol nem. De hogyha nem, ez Tabu? Talán még mindig, vagy már nem? Ez szerintem ahány ember annyiféle, meg ahogy szocializálod annyiféle, mintákat viszel tovább életedbe, lehet, hogy nekik olyan gyerekkoruk volt, hogy azért nem volt ez. Mi öcsémmel, persze öcsém, nem tudom, hogy beszélte velük erről, Na, meg nem csajok voltunk. Tehát nyilvánvalóan mások Tartjátok a kapcsolatot? Öcséd, de. Hát, hogy a viharban a persze. Hát ezt én nem tudhatom. Nagyon jó kapcsolatot tartunk, holnap is együtt csinálunk, közös programot. Jó, akkor kérdezz meg tőle légy szíves, hogy ő intimitásról értekezette a szüleitek. Jó, jó. Házi feladat. Öcséd, mennyivel fiatalabb? Jóval, pár évvel csak. Relatív három évvel. Szerintem az ideális testvérek között. Együtt gondolkoztok, vagy teljesen más? Mm, is. Nyilván van, amibe ő gondolkodik másképp, meg van, amibe közösen gondolkodunk. Hányszor vált el? Hála jó Istennek, életében most házasodott meg először, novemberben engem kért föl, és ez nagy megtiszteltetés a tanuljának. Ennek örültem szívből. Van-e olyan, amit nagyon nem bérsz benne? Öcsémbe? Várj, hogy meghallgat, vagy... vigyázz. Igen, öcsédbe. Van-e olyan nem belőle? Olyan nincsen. Jó testvérek voltunk szerintem világéletünkben. És, és ha mondod neki, hogy nem szabad meghallgatnia ezt a beszélgetést, akkor őszintén? Nem, nincs olyan, nincs ami csinál. miatt. Bárkinek azt mondanám, hogy ne hallgassa meg. Mert... Mi az, ami a legjobb hmm. pofa benne, legjobb vicces? Ő is humoros. Van-e olyan, amit te nagyon vágytál gyerekkorodban, és majd később megkaptad? Amire nagyon vágytam gyerekkoromban, és később kaptam csak meg. Hát ilyen mindenkinek van szerintem, de egy konkrét példát nem tudok mondani. A szeretetet megkaptam, tehát az lenne a legfontosabb, meg az egészség szerintem. Ezeket mind megkaptam. Jó. Aztán, amikor jött az, hogy milyen iskolába menjél, akkor azt hogyan választottad? Szülők segítettek, vagy nem? Igen, és sajnos nem biztos, hogy jó irányba lettem elpöckölve, mert nagyon sok gyereknél van ez a tanástalanság, hogy akkor most mi. Ugye nagyon sok minden érdekel, meg aztán nem is tudod, hogy mi, és akkor próbálták nekem azt mondani, hogy mindig azt mondogattam, amikor kisebb voltam, hogy építészmérnök akarok lenni, és akkor iskola után beirattak a pollákra, magasépítő lettem, de egyébként menet közben úgy bennem volt egy olyan érzés, hogy igazából a művészetibe kellett volna mennem, vagy a másik, ami még így játszott, milyen bennem műszerésznek kellett volna lennem. Ami azért lett volna jó, mert már akkor remegett a kezem, és tök jó lett volna egy icének a lábait egyszer beforrasztani. A művészeti miért? Ott mi? A művészetiben miért? Azért, mert már óvodától kezdve a rajzkészségem az, az kiugrott. van még? Igen, csak sajnos ezt hagyom mostanában. Mm -hmm. És hiányzik azért éve. néha, vagy hiányzott út közben? Valahol igen, csak ez közben átment a vizuális megjelenítésnek olyan formájával, hogy elkezdtem fotózni. Na, akkor ezt lovagoljuk meg. egy picit mit? És mikor? Hány évesen plusz -minusz. Mivel a szüleim is fotóztak, amatőr szinten, így má általános iskolás koromban otthon laboroztuk, amit fotóztunk, úgyhogy nekem is Smena vagy a fényképezőgép volt az első fekete-fehér filmes általános alsó osztályába hiszem és akkor az osztálykirándulásokon én nekiáltam fotózgatni a többieket, és akkor otthon laboráltuk. Ez de jó. Aztán ez középiskolába is így ment, ja, úgyhogy itt nem van a fotós vonal. Amikor a fotós léted komolyabbá vált, miket fotóslab Modelleket, tájad, tücsköt? Korrad? Nem. Titkon, na, ez egy jó kérdés volt, és most jutott eszembe, hogy össze lehetek kötni a gyerekkoromban, mire vágytam. Uh -huh. Későbbiekben nyilván egy olyan fényképezőgépre, amit a az agyamba, meg a belsőmbe megfogalmazodott beállítások, képeket, hogy tudnám megvalósítani. És jóval később felnőtt korban, e, jutottam ehhez hozzá olyan fényképezőgépekhez, ami, amivel ezt már ki is tudtam vitelezni. Mostanában is megvan a fényképezési öröm, szeretet, akarat, tett. Igen, ez ő, hobbi szinten most is megy. A természetjárás és a hobbi, a fotózás, ez így össze van kötve. Tudok töltekezni a természetből, a növények, fákból visszajön belém az energia, és közben meg a fotózás, ez nem fut el, a táj, a fa, a madár, amit így észreveszek, meg a digitális fotózásnál ugye mindig van egy kis pét, nyilván amikor lenyomod az exponáló gombot, meg amikor rögzítésre kerül az adat, ott valamennyi idő eltelik eseményfotózásnál, előfordul jó párszor, hogy nem mindig az kerül a, a rögzített és események közül, ami miatt elnyomtad, de nagyon sok olyan érdekes dolog kerül, amit meg akkor nem képzeltél el, és utó derül ki, hogy hoppácska, itt a háttérben mi volt, meg volt, dinamika oszlán. van még a fényképben. Végül is az iskola, amit választottál, az mi volt? És amit végigvittél? Az a, az a kis volt és magasépítő, magas lettem középfokú magasépítő vagyok. És abban dolgoztál is? Az annyira nem volt, hát igen, végül is igen. Iskola után a parképítőhöz helyezkedtem el, parképítővállalathoz, az akkorihoz. Ott felmérő technikus voltam, meg aztán művezető is. És volt olyan, hogy kellett üvegházat tervezni, ilyen zárt meg megidomacélokból. Sikerült? Meg ott volt nem a... össze? Nem, azt nem azért bontották le, hármat is. Mert ugye a túloldalom volt, a, ahol a selkút van, mellette volt a zöld felület gazdálkodási osztálynak, ott voltak az irodái, oda jártam, de ez 83, 84, 85. Még már Pécs, a Selkut, nem tudom, hol van. A siklós úton, van. ahol van a Selkút, a temetővel szembe. Igen, Pécset. Pécs. És, han és akkor igen. ezt miért hagytad abba aztán? Miért hagytam abba a parképítőnél ezt a tevékenységet? Hát, egyáltalán ezt az utat miért, miért választottál más, vagy mi történt? Hát az élet úgy hozta, hogy amikor leszere... 85-ben bevonultam februárba katonának, és 86. augusztusban 18 hónap katonai szolgálat után leszereltem. És rá pár hónappal az első feleségemmel, Házasságot kötöttem, ugye mondtam a 86-os évet, akkor volt Csernobil is. Igen. Úgyhogy akkor a leszerelés után bementem az akkori osztályvezetőhöz, megkérdeztem, hogy milyen munkakörbe tudna elhelyezni, mekkora fizetésért, és közben a négy-ötszörösét kaptam, várjál csak, akkor az volt ilyen négy-ötezer, és egy 20-23 ezeret. Az uránbányához elmentem, mert az első feleségemnek az édesapja, az pár hónappal azelőtt halt, fél évvel azelőtt halt meg, hogy volna, és akit ő kiemelt annak idén a kettes üzembe, ami megszűnt az uránbányánál, az gondolt olyat, hogy cserébe ő támogatja a családot, és akkor a család már a feleségem családját. Igen. És ez a támogatás olyan formában bizonyult meg, hogy akkor ilyen hátszeles vindis állás belvisza az akkori uránvány öltös üzemébe, hogy majd szépen föld alatti állományban leszek, de napszinten himbilimbizek. Aztán ez egészen addig működött is, ha még három hónap után ki nem derült, hogy válunk. És akkor onnan kezdve a föld alá voltam levezényelve. Jaj, ez egy ilyen visszaadom típusú tett volt? Nem tudom, de végül is... Lehet olyan mondjuk, is, jó? Lehet, lehet, persze. És aztán mi történt? Elváltatok? Igen, elváltunk. Ebből az ottani munkából lett három év. Másfél évet ott abban a főbányamesteri csoportba töltöttem, vasútépítő meg ilyen rablóként. És akkor a helyettese odajött, körletvezető helyettes, hogy találd nekem testhez álló munkát, és akkor ott az ötös üzembe dozimetrikus munkakört töltöttem be, plusz még pormérő, sugárzásmérő, meg tűzoltó készülnék előnök. Tehát igazából négy, négy munkakör volt, amit így el kellett látnom, és mindenféle tanfolyamra elküldtek a tűzoltóságra, meg egyéb helyekre. Ja, úgyhogy akkor szembesültem azzal, amikor az első mérési eredményeket lekonzultáltam, és az akkori csoportvezető, a vadász Lászlónak hívták, egy ilyen masszív alkoholista volt. Lekönyveltem mindent, és becsörtetett az irodába, ez akkora iroda volt, hogy 80-10-en voltunk benne, és odavágta naplót, hogy mit képzelek, ha ezt lekönyveljük, akkor három hónapra ki kell vonni az embereket a térségből. Ja, úgyhogy akkor értettem meg, milyen dolog volt az, és most már nyugodtan beszélhetek erről, mert ez ugye 80-as években volt, most meg 2020. Akkor értettem meg, amikor rablóként az elhagyott bányaterületeken területeken dolgoztam, hogy egy, egy nap alatt két-három havi dózist megkaptam egy sugárzást. Ilyen viszonyok uralkodtak annak idején. Ha most tudnánk, hogy milyen iszonyok és viszonyok uralkodnak bennünk, Pfff. nem véletlenül titkosítják 50 évre a, a, azokat a bizonyos információkat a Földön, igen, vagy akár igen. többre is. Mondták két szót, te ezt simán tudod, meg rajtam kívül bizonyára mindenki más, ez a dozimetrikus, dozimetria, a pornográf valamit mondtál, az mi volt? A pornográfia? Pormérő, igen. Ja, Mert hogy Lézzele. nem csak a szenneseknél van por, hanem mindenhol, De a másik fejtenek, nem. hogy a dozimetrikus az meg a csugárzásmérés. Jaj, jaj. Nem ugrott be. Aztán te ugrottál innen, hogy kerültél el onnan, Miért, Úgy kerültem, már, hogy én addig is szorgalmasan jártam rajzolgatni az ifjúsági házba, akkor voltak szakkörök. Ez most a rendes Ö... rajzolgatás, amit azt mondtad, hogy most egy kicsit elhagytál. Pár. Igen, Tehát a és ak akkor oda járkáltam be, és ott voltak modellek. Néha ja, sikerült hát velük megbeszélni, el eljöttek hozzám, és lerajzoltam őket, és, és azzal fizettem ki, hogy odaadtam a rajzot. Tehát ez tök jó működött. Mm, jó. És 89-ben jött egy olyan váltás, hogy kimentem volna Németországba, az egyik barátommal, de közben unokahúgom szólt, aki a rajzfénystúdióban, marsulton a Pécsen dolgozott, hogy miért nem próbálom meg, hiszen ő nem tud annyira rajzolni, mint én, és sokkal tehetségesebb vagyok, próbáljam meg. És akkor 89 tavaszán elmentem, felvételiztem a Pécsi rajzfim stúdióba, és akkor megfeleltem, és ősszel át is mentem oda átkéréssel, kéréssel, szeptembertől, 89. szeptemberétől rajzfilmeztem. Na. Ez egy kicsit sarkos váltás volt. Szószó, szó, az életemben több ilyen volt, de akkor a hobbinnak élhettem tizenvalahány év, 2003-ig. Annyi ideig ott voltál a Pécsi rajzfilm stúdióban. Igen, igen. Aminek film lett egy olyan egy-két év múlva már a neve, és KFTV alakult. Igen. De az első fél évben, egyezte... három évben még rajzoltam, azt a, utána nekiálltam trükkoperatőrösködni, úgyhogy lényegében trükkoperatőrösködtem azt a tizenvalahány évet. Hónapokkal ezelőtt megkeresztem tőled, hogy nem, beszélgettünk csak valamiről, majd egyszer csak kimondta a Rajfilm Stúdió szócskát, és én azt mondtam, hogy kell, hogy beszélgessünk. Majd így most eljutottunk így állik, hónapok után, ne haragudj, hogy ennyi idő telt el. Picikét rajzoljunk, jó? Azért ez a stúdió híres volt. Rajzoltál az elején. Hogy kerültél be? Mit tettél olyat, ami véget azt mondták, hogy na, közénk való vagy. Volt egy próba felvételi rajzolás, az éppen akkor aktuálisan futó produkcióba kellett csinálni fázisrajzokat, rajzokat. Akkor volt, mint mondjuk a Félix a macska, az most már több mint 100 éves figura, lehet, hogy sokan emlékeznek rá egy ilyen fekete, golyófejű, kerek, fehér szemei vannak, van egy varástáskája, amiből akármi is lehet, és abból kellett rajzolnom a folt egy hercegnő, ami teljesen naturális mozgással rendelkezett és kellett befázisolni, fázisrajzokat tenni, és voltak gyigerek nevű figurák, amik ilyen gyík és egértestű volt, amik ilyen rugalmasan mozogtak. És ezek közé kellett beraknom fázisrajzokat, tök szűzként. A másik feladat, ami nem annyira rajzfilmes volt, az meg az volt, hogy egy pohár vízbe van egy kanál, és akkor ezt rajzol. Meg nyilván arra volt a kíváncsok, hogy hogy töröm meg a kanalat meg az egyik kezemet, nyilván én bal kézzel rajzolok, kétkezes vagyok, de bal kézzel írok, rajzolok, és a jobb kezemet, tenyeremet rajzoltam le. Ez volt a felvételi, és ezen megfeleltem. Voltak-e különlegességek? Tehát ami ott neked olyan új volt, hogy ámultál, amit el is tudsz mesélni, és így hangban átjön. Én most elképzeltem, hogy milyen feladatot kaptál, és eszembe jutott az, hogy azért egyrészt ez a stúdió nagyon híres volt, világhíres volt, Mr. Bab is ott készült, ha jól emlékszem, Mr. Bab, Mr. Bean. Az a végén már az akkor már egy a Rajszím stúdiónak a, a dolgozói később, én is akik ugye eljöttek onnan, azokat a Varga stúdió megkereste Pestről, és mm -hmm. akkor bedolgoztunk, de igazából az nem a fanny filmnek a, Töm, a Fanny filmnél nem gyártották, nem tudom, hogy mennyire híjúsági kérdés vagy egyéb volt. 2003-ban jött egy európai recesszió, akkor abba hagytam végleg a rajzfilmezést, mindent Kínába vittek, de az évekkel, két-három évvel már előtte én elkezdtem dolgozni. Egyébként 45 éves volt, épp össze volt a Pécsi rajzfilmgyártásnak a 45 éves évfordulója, és ennek kapcsán a Zsolnai negyedben volt erről egy megemlékezés is, és hívtak oda a prominence személyeket is, ja. Úgyhogy akkor összejött a képen ráért, meg kedve volt eljönni régiek közül. Nagyon híres meg a volt. 50-valahányan voltunk annak idején, és ezt komolyan mondom, hogy a világon bárhova kiraktak volna minket, bármelyik műterembe, megálltuk volna a helyünket. Tehát ez olyan kvalitással rajzolt, igen. meg dolgozott ott mindenki, aki ebben részt vett, hogy, hogy bizony ez igen profi történet Mondatjuk volt. Mondhatjuk azt, hogy szakértői Gárda. Fáj ez neked, hogy ez elment? Illetve onnan nézném én ezt, hogy azért most megnézünk egy videójátékot, ez már merőben más, és azért azt nehéz elképzelni, ja most én belegondolok, hogy a gyerekeimnek hogy adnám át, hogy hogy készült, fogalmam sincs, hogy mondjuk ha értenék hozzá, tehát hogy úgy tudnám elmagyarázni. Nem tudom, mennyit tudnék átadni nekik. No, visszakanyarodván oda, hogy... El tudsz mondani valami olyan extravagáns jelenetet, amit te úgy éreztél, hogy azt a de jó, hogy itt dolgozom? Mert eszedbe jut ilyen? Vagy mindegyik ilyen volt? Um, akkor már trükkoperatőrként dolgoztam, és kölcsön adtak kecskemétre is. Effekteket is, mint trükkoperatőr, és efekteket is tettem be. Igyekeztem a naturhatásokat megvalósítani. Tehát, ha tűz van, akkor az úgy nézzen ki, mint élőbe, ha lámpafény van, vagy villámlás, akkor minden úgy nézzen ki, mint életben, nem egy ilyen simán kifestett valami legyen. Segítséget kaptam ebbe, meg mentorom volt, Radocsai Lászlónak hívták, meg kell róla mindenképpen emlékezni, mert egy kísérletező, kreatív emberke volt, tőle tanultam elég rendesen. Ugye az effektek terén is, meg a, ugye, a kísérletező is volt. Na és akkor kecskemétre én vittem ilyen dolgokat, mindjárt, amikor először mentem, akkor megkérdeztem, hogy mennyit igyekeznek beleinvestálni abba, hogy itt akkor filmre készültek, még nem videótechnika volt, a 80-as éve, 90-es éve, ez az előző évezred. És akkor mondták, hát azért valamennyit úgy beletesznek, mert mondom, akkor rakjunk a reflektorok elé polárszűrőt, meg az optika elé, és akkor a karcok csillanások ki vannak szedve. Mert addig ezzel így nem igazán foglalkoztak, ez is az egésznek a minősége javítani fog. Meggondolatlanul, amikor oda mentem hozzájuk, kezembe nyomták a képesforgatókönyvet, azt nem néztem már tüzetesen, hogy miről van szó, és ilyen 22 perces epizódok voltak, és kérdeztem, hogy mégis mi lesz benne, azt mondták, hát az állatok elmennek, kirándulnak, aztán tüzet gyújtanak, majd, hogy bokrács vagy valami csütögessenek rajta, aztán nagyjából így. Aha, de aztán kiderült, hogy a 22 percből 20 perc az erdőtűz meg annak oltásáról szól, én meg elkezdtem bőszen natúr effektel csinálni, úgyhogy magam ellen dolgoztam. De amire az elős, a kérdésedre, elkezdtem csapongani visszatérve, voltak azért a, itt Pécsen is olyan megoldandó feladatok, ilyen pilotfilmeket készítettünk franciáknak, bedolgozunk a Majmok bolygójának lett volna a rajzfilmes változata például, és abba tettünk bele olyan 3D-s dolgokat, a Radocsai Lacival meg a Balázs Mariskával, meg azt hiszem a hambalkó lilla volt még így operatőr. Olyan dolgokat valósítottunk meg, hogy az később már a videótechnikával, vagy a Walt nél csináltak ilyeneket. Mm. Tehát több síkó húzkáltunk dolgokat. Hatásába képzeld el azt, hogy egy kamerával bemész egy ilyen csalitosba és bokron keresztül belemész egy eseménybe. És szétmennek előtted a bokrok, az élességpályán is állítva volt, ilyen softmocus volt, softfocus tehát itt több mindent megvalósítottunk, meg valami patak is volt, hogy vízhatása legyen meg. Tehát azért mondom, hogy, hogy az ilyen hűha effekt volt, mert így közben eszembe ott járt az agyam azon, hogy mi lehetett hűha effekt, Na az úgy, úgy az arra hajazott, de aztán sajnos ebből az egészből nem lett semmi se, de azért megcsináltunk egy ilyen másfél percnyi anyagot kb. Ha most megnézel egy videojátékot, egy PC-s, Xbox nézd néztél már? Hát, ilyen videójátékokat én, én egy ilyen autóssal szoktam rendszeresen a mai napig Ami játszani, új, Grand a... Turismo a neve, de én, engem amúgy a többi ilyen videójáték nem nagyon köze. Nem az összehasonlította, de ez a fő kérdés a kettőt, az akkori rajzokat, rajzfilmet, animációkat a jelennel. Másképp csinálná mindent, jobb volt az, jobb, ez ilyenekre gondolok. Persze, a mai napig készülnek szerintem még hagyományos technikával, vagy ragaszkodnak ahhoz, hogy kézzel rajzoljanak, aztán nyilván digitalizálva lesz, és nem filmre készül a felvételtechnika, az már digitális. És nem tudom, hogy az animáláshoz mennyire hívják segítségül a számítógépes mozgatást, de a figurák eredendően azok kész, szabad kézzel vannak rajzolva, mert azért néha itt nyomon követem a kecskemétieket. Ott azért annak idején a, a Mikulás Ferencéknél úgy ruháztak be, úgy készítették el azt az épületet, hogy igazából Rajsz stúdiónak épült, és a mai napig működnek, egy olyan szakember, gárda van, menedzsment, több nyelven beszélő, és hozták oda az üzleteket, ez Pécsen nem így van sajnos. És ők a mai napig működnek, itt Pécsen ez sajnos le lett építve, és talán a Red Bull reklámfilm van, ami a mai napig Pécsen készül, meg még Na, akkor a rálátásom most már nincs erre az egész részen 2003-ban én már abbahagytam. Maradjunk ennél a sorozatnál, annál, hogy rajz. Játszunk? Van kedvünk? Játszhatunk? Igen, igen. Rövid kérdés, hosszú válasz vagy rövid? Rádbízva. Jó. Csillagok, fölnézel az égre, amiket látsz, azok mik? Mik azok a fényes pontok? Csillagoknak mondjuk. Uh -huh. Bolygók, de lehetnek ilyen gáztöltésű. A fényt úgy veri vissza, hogy az látszik. Elvonatkoztat? Akkor mi? Hát tele vagyunk lelkekkel ott fönn fel. Ah, fele. Érezted már valaha? Egészség miért fontos neked? Nekem az egészségnek a megőrzése az a fontos, Jelébe menni, és sajnos rosszul nevezik az egészségügy az igazából betegségügy, mert az egészséget azt megőrizni kell preventív módon. Miért És, a, en, és ennek vagy, vagyok a híve, hogy, hogy menjünk elébe a dolgoknak, és őrizzük meg az egészségünket. Miért a hazugság az, amit azonnal elfogad az ember? És az őszinteség, azt hallottam vagy nem tudom pontosan, szóval szó, meg kell kerülje az igazság a földet, mondjuk tízszer, mire azt elfogadják? Ez miért van így szerinted? Mm, mm, lehet, hogy könnyebben nem észhető, nem tudom, ez is egy kicsit összetettebb. Meg ugye kitalálták annak idején, hogy a legnagyobb baromságot, meg hülyeséget, ha elég sokszor ismételgetik az embereknek, akkor sajnos elhiszik a nagy tömegek. Titokban sok mindenkit kinevetsz, de... Én nem. Miért? Te nem kineveted igazából, hanem magadban mosolyogsz azon, hogy milyen is az ember. Há, vagy együtt nevetek velük, ha lehet. Miért de vagy kinevetni csin? nem szoktam senkit se. Vagy Miért? onnan lehet meg is. Jut eszembe, Zoli. Honnan lehet megtudni, hogy ki a jó barátod, ha elesel az utcán, vagy valami történik veled, és ha valaki nem ugrik oda azonnal segíteni, hanem jól kiröhögi magát, és utána segít, na ő a barát, mert ő mer röhögni rajta az adott szituáció. Az összes többi ember az izé ugrik, meg ú, hogy segítsünk. Akkor én nem vagyok senki barátja, mert én mindjárt ugrok rá. Úgyhogy szépen, ezen is, ez is egy olaszlam. jó értékmérő, vagy sokmérő, hogy ott is. Hisz... Hogy képzeled a halált? Hát az az járója. A te halálodat? Szabad Én nem tudom, hogy annyira, nekem Szeretjét még annyira tudi? nem egyértelmű, hogy, hogy a történelem folyamán, én már 25 ször valamilyen testbe ide, ide költöztem, meg ide jöttem, ez is lehet egy tézis, meg egy elfogadom. Meg hogy halálunk után ebből a korpuszból a lelkünk elszáll, kiszáll, és akkor majd megint valami formába, vagy anyagba, vagy testbe, majd megint megy tovább. Olvasgatom, megvallom, hogy ilyen üzékelméletek is vannak. Volt halál közelid? Három is, igen, életemben. El lehet mondani az egyiket, amelyik egészen közeli? Hát az legelső, megmondom mind a hármat, a legelső, az 17-8 éves koromban történt, az egyik általásiskolás osztálytársalomban motoroztunk, Komlón elrepültem kb. 60-70-nel, elütöttünk egy, egy hölgyeményt, egy csajt, és az úgy jobb oldalán a levő villanyoszlopot meg elkaptuk a motor bal oldalával, ki is döntöttük, ez egy 350-es jáva volt, nem tudom mennyire ismerik az emberek, ennek volt bukócsöve ott a motorblokk előtt, Na, az úgy derékszögbe hátrahajlott meg a kormány, meg úgy eltörött a srásznak a keze, mert úgy ugye az bal oldalt volt, én meg így fölötte azzal a lendület, te És saját csisakom volt, az utolsó snyitt, hogy előttem keresztbe ott van fél méterre a betonoszlop, de nem abba vágtam be a fejem, hanem elröpültem fölötte. És az az utolsó kép az volt, hogy ott a betonoszlop, de utána meg keresztbe fűszálak voltak. És a motorozott annak az első, ami így, amikor térsz magadhoz, visszajön a tudatod, hogy érzed -e a kezedet lábadat. Legalábbis nálam az volt az első. Igen, tudok-e mozogni? Tudtam. Ö... Aztán akkor ment tovább minden. A második élményem, ja, meg úgy jól összetördehettem magamat. A második élményem az, amikor az uránbányában voltam, és majdnem 300 métert lezuantam egy aknába, amikor rabló voltam, onnan van a... a mi ez? mikor viszajogsz az űrtől, vagy a mélységtől? Tériszony. Tériszonyom, na az azóta van. És a harmadik az meg 2000... 2000... 2007 körül volt egy kollégám, akkor betegszállító voltam, és az egyik kollégám, aki vezetett, az árkon keresztül neki vitt fának. Az a harmadik volt. Igen, de én olyanra gondoltam, hogy amikor átmentél az alagúton, ezt szokták mondani, és akkor ott kopogtattak, mit, tudom én ki mit csinált. Hát Vagy odáig nem jutott volt? el, a, a motoros, a legelső az a motoros, az, az túl rövid volt a, az eszméletvesztésem, hogy ez, ez megvalósuljon rövid. szerintem. Értem. Olyan volt egyébként, de ez nem kellett halálközeli élmény, de életem, életem folyamán volt olyan, hogy kiléptem a saját testemből, és így fölülről láttam, akkor feküdtem, és vagy aludtam, vagy ilyen félig éber állapotban voltam, és így fölülről láttam az épp körülöttem levő dolgokat. De ez nem halálközeli volt, de kiléptem így a, a test, a korpuszból. Van végrendelet? Vagy nincs neked végrendeleted? Vagy majd lesz, vagy nem fontos? Nem kell, hogy mi van benne. Van, nincs. Én nem akarok különösebben végrendelkezni. Az a lényeg, hogy a temetésedet te azt megvan, hogy hogy kéred majd, mondjuk, ha lesz végrendelet, vagy én nem tudom, megbeszélitek, koporsós. Ja, ilyen ja, vég akarod. Ja, vég én hambasztani szeretném meg, hogy szétszórjanak. És hogy szétszórjanak. És hogy egy vidám temetés szeretnék, tehát nem egy ilyen letargikus búzabéj, ahová bármi. Nem csak a vidámság Meg... miatt, hanem vajon hogy gondolod? Igen, bocsánat. Meg ateista vagyok, ami, ami nem mindenkinek izé, van akiknek a szemébe ez nem jó, csípi, de én azt mondom magam, én legalábbis magamba bízok, ilyen max a napba, ilyen, mint a régi ősmagyarok, vagy az őseink, ilyen napi mádók esetleg, még ez így. De ez nem lesz gond. Ez még mondjuk, nekem ha... belefér. Ha a lányodra gondolsz, nem lesz neki gond, hogy nem tud hol megemlékezni? Én kérdeztem tőle annak idején, hogy mit szeretne, hogy a technika annyira már előre haladott, hogy ha el akkor egy gyűrűbe legyek így ő, műgyémántként benne, vagy pedig egy homokórába beletöltve, hogy néha főrászható gyébresztő faten. Úgy rám nézett, erről magát, azt mondja, hogy nagyon sokat aludtattál éjszaka. De kezeli, jó kezeli, ez jó rajzoljunk egyet. Adhatok egy tollat és egy papírt? Úgy a viharban, Üres a papír. Na Ez a, ez a panel. Ez a panel a okay. vihar. Okay. Rád van bízva. Tudod-e folytatni, illetve meg tudod-e teremteni? Tudsz-e ilyet teremteni, mint amit ami teremtett a nagy, mindenki másképp fogalmazza, Isten, teremtő, stb. Szerinted tudnál-e ilyet? Nem, én nem teremtő típus vagyok, szerintem. Köszönöm. Tudnád-e folytatni? A te életedet, hogy folytatnád? Nem kell elmondani, tudnád-e folytatni, le tudnád-e rajzolni, írni. Hogy hogy lesz majd? Nem. Fontos a most? A most igen, a jövőt azt nem tudjuk, pedig az fontosabb, de most kell megélni mindent, mert hogy nem tudjuk, mi lesz holnap. Mi van veled most? Mit érzel most? Most jó most, most vagyok én, azt mondhatom, hogy különösebb bajom, nincs harmonikusnak mondható a Okay, és most, előre. és most, tehát az MOST, tehát hogy most, mit érzel? Most jól érzem magam, beszélgetek veled. Köszi. Masszírozás. Hogy lettél Igen. ez? Igen. Hogy kezdted el, miért kezdted el? Hát már fiatal koromban is erre valahogy úgy ráéreztem, és volt ilyen adottságom, hogy masszíroztam embereket, akiknek jól esett, aztán később kezdtem így, autodidakta módon képezni magamat, utána néztem, és későbbiekben, amikor 2003-ban munkanélkülíve váltam, mert a rajszímezés az megszűnt, akkor gondoltam, hogy ez legyen hivatalos formában, hogy ma jó beiratkozom valami képzésre, de az halódott csúszott, és végül is az tudom, 2018 körül, Végeztem el egy óká OK és két éves képzést, és akkor szembesültem azzal, egyébként Gyómaszőr vagyok, hivatalosan. Hát akkor nem véletlen. Szembesültem azzal, hogy. Ez nem véletlen. Igen. És akkor szembesültem azzal, hogy tök jól csináltam mindent, nem csináltam hülyeségeket, sőt. Voltak akiket előtte, és masszíroztam meg a képzés után, is és azt mondták, hogy Imi, mielőtt nem ilyen tudományosan álltál, neki az egészhez jobban átjött. Szoktál beszélgetni egyébként a masszírozások közepette? Igen, és kellett egy idő, amíg rááltam arra, hogy a kezem akkor járjon, amikor a szám is, mert volt, hogy mondták, hogy Imi, járjon inkább a kezed. De ez azért egy nehéz dolog. Kutai Tamás, akivel beszélgettem, ő is masször, egy szabad ember, Ö, igen, igen. Ö, ismered? Igen, a, a legkisebb fiával, nem a legkisebb, a legfiatalabb fiával, akkor érettségizett, együtt jártam a képzésre, és egymást masszíroztuk képzeldel. Tanultatok egymást. Egy, egymás, egymáson gyakoroltunk, igen. Tamással is beszélgettem, és hát nagyon sokszor belekérdeztem a rengeteg mindennyébe. Próbálom mindig tartani magam, de benne is annyi van, nálad már most csöndbe vagyok, de hogy próbálok nem, tehát vissza lenni, nem belebeszélni, belekérdezni. Szóval nála is bele, -bele te ugye megfogalmazod magad úgy, hogy furcsa fazon vagy. Rá, ugye, amikor beszélgettünk, azt mondtam, hogy mit nem néztek téged hülyének? Téged mennyire néznek hülyének? Szóval érezted ez, hogy hülyének néznek? Azért, amit mondasz, akár masszírozás közepette, honnan tudod te ezt a dolgot, stb. Én egyébként megosztó típus vagyok, mert van, akinek bejön ez a humoros életfelfogás, meg viccelődés, hiszen ez az élet csava borsa. Van, aki annyira nem fogékony erre, meg kell mondani. De nem erőltetek is... akkor, nem erő. De, de én... rá. És nem, nem, nem, nem. Jó, ezt egy-két mondat után úgy is megérzi az ember. Amúgy is a karakterem az olyan, az egész élet egy nagy játszót ér és én ezt a vonalat gyerekkoromtól, ezt, amíg meg nem halok, ezt viszem tovább, és nálam a pohárba levő víz is az nem félig üres, hanem nálam csúrdik tele van, azt képzeld el. Úgyhogy, és, és az életet is így végig amit lehet. Amikor képzésekre meg iskolába jártam, szerintem ott is egy ilyen, hát elég aktívan tettem azért, hogy ezt a, ezt a szerepet így be is töltöttem, szerintem ilyen szerűség. Ha a lányod meghallgatja ezt a beszélgetést, nem rólam, hanem rólad. Mit fog mondani? Hát ő tudja, hogy ilyen vagyok. Szerinted, ha most így gyorsan visszapörgetsz, ha tudsz, 50x perc, akkor eszedbe jut olyan rész, ami esetlegesen neki vagy nem tetszik, vagy nagyon tetszik? Rólad, belőled? Talán ezt még nem hallotta, talán ezt nem tudta eddig. Szerintem olyan nem hangzott el, amit nem tudott volna. Nem azért, mert titkolod, hanem, hogy jé, apaj jön nem. is volt, mert van ilyen, tudod, az emberek életében. Mennyit beszélgetsz vele? Nem szabad megkérdeznem, hány éves, körülbelül lőjük be azért, hogy, hogy három éves, 10 éves, 20 éves, 86 éves. Április 13-án töltötte be a Krisztusi kort. Mennyit beszélgettél vele az elmúlt harminc év alatt? Ez a tendenciává vált, hogy egyre többet, és egyre bensőségesebb a Kettőn közötti kapcsolat, egész hat éves koráig egy fedél alatt éltünk, akkor az édesanyja elvittem előlem, akkor volt a második vállásom, és egész addig, és ez én örülök, hogy addig is együtt lehettünk, hiszen a szocializálódásában részt vehettem, és a kisgyerekkor az azért elég jelentős szereppel van mindenki életében, és pont az ilyen az első három év. Nemrég ültünk, azt tavaly vagy tavaly előtt tett föl nekem kérdéseket, igen, bensőségesek, a pont, a, amikor ők elmentek mellőlem, azzal kapcsolatosan, egy kis maszat volt az egészben, és akkor megbeszéltük azt is, és, és szerintem azóta, hogy elvégezte az iskoláit, ott is besegítettem mindenbe, tehát én, én nekem ő volt az első, meg, meg most is. Életem értelme a lányom. Milyen az apa? Nem te? Milyen egy apa? Hát ez a hanyember annyi féle. Nem tudom. Milyen vagy te? Mint én, apa. Én, én, én egy jó barát is, jó haver is, meg egy bohóc. És ez, ez maradok is. Ezért a furcsán normális fazon megfogalmazás. Én ezt fogom végigvinne életembe. Tehát sokszor kérdezik, hogy érzem -e a az, az időt, hogy halad el rajtam, és mondom, hogy te nem, én ugyanazokat azokat a, a fotód alapján nem, a fotó alapján tudod, mit mikor elküldted, akkor én azt láttam, hogy egy kis csávó néz vissza. Bocsáss meg, ha ez bánt. Ez nem, sőt, ennek örülök. <síns> mert, ez direkt mondtad, mert én belül így érzem, képzeld el. De ez kifelé. <síns> én, én de belül is ezt érzem egyébként. Hát valószínűleg azért sugárzik kifelé. A lányodnak ja, ja, ja. mi az, aminek, ami benned nagyon nem tetszik? tudsz erről, Említette vagy érzel valamit? Na hát ezt tőle kéne megkérdezni. Én nem szoktam találgatni, a nők azok ilyen részinformációból olyanokat. Pedig, mert nincs olyan autóm, tudod? Az én autóm az nem kombi, és az tetején nem tudok Tehát akinek van, az tud kombinálni. Nálam ez egy, egy veterán autóm van, Fú. és sajnos más alakja van. Jaj, na ezt most... Ezeket kedveli a lányod? É, igen, Feláll meg akkor így rám meg rám, vagy rám szokott nézni, hogy. Mm. Szabad tudni, hogy ő mivel foglalkozik? Fotós, rajz, ö, művész, énekel? Ő elvégezte annak idén az 500-asba a kereskedelmi vonalat, meglovagolta szakmunkás képzőbe, aztán elvégezte a, az egyetemen a, az edző tesi tanárszakot, a mostani a vőmmel, vőm után kiment Ausztriába, mert a vőm az ilyen butorkárpitos volt, és Szentölten alatt felbe dolgoztak. Ez ilyen közel tíz éve lehetett? Hát ahogy elvégezte az egyetemet. Decemberben lesz két éve, hogy Bécsbe költöztek, és ott a belvedelre kastétó 200 méterrel laknak. Most az éppen aktuális, és én örülök neki, hogy vágyát teljes tudja megvalósítani, jogaoktató akar lenni, átmentek a vőmmel együtt a spirituális ezoterikus életmód és fele, és talált egy, hála Istennek képzeld egy olyan osztrák hölgyet, aki 66-68 éves, több diplomás, karitatív, és a földnek rengeteg szegmensébe tanulta ezt a jogázást és egyéb dolgokat, illetvezetést. A szárnyai alá vette, most már ö, áprilisban múlt el egy év, akkor három év volt megcélozva, hogy kb. addig tart a képzés, és azért mondom, hogy hála Isten, mert áprilisba kezdte el, hogy oda járt ehhez a hölgyhöz, és képzésre, és nyáron elmentek az Alpokba ilyen elvonulásra, jogatábor, ilyen huszonvalahány fős létszámmal, családi kör, és vitték a lányomat, meg a vőmet magukat, totál befogadták. Pedig azért az osztrákoknak. Hmm, ez nagyon jól az, hangzik. Igen, azért a, egy apai szívnél szívnek mi kell lenni jobb, hogy a, a lányának így megy az élete, ahogy elképzeli. Ez egy szép zárás szerintem a beszélgetésünknek, de még nincs teljesen vége. Röviden kérlek a kettő kérdésre, ugye az egyik az az, hogy te vajon mit kérdeznél magadtól? Van-e olyan, amit megkérdezem, amit végre jó lenne, ha vagy feltennék a kérdést, feltenném? Van Nekem, ilyen? Nem ilyen, nincsenek kérdéseim saját magammal kapcsolatosan. Jó, akkor a befejezésünknél el kell mondjak néhány információt, hogy Tegyél fel egy kérdést, ezt szeptemberben fognak erre válaszolni, az akkori beszélgető partnerem, mert most 2025 júliusa van, augusztusban azok a beszélgetések fognak felkerülni, amelyek csak a Max Rádióban voltak hallhatóak, még mielőtt a YouTube, a Spotify elindult volna. Az a kérdés, amit most felteszel a következő beszélgető partneremnek, akiről sejt, most sejtésem van, de nem tudom, a... felteszel egy kérdést, tegyél fel, de majd csak szeptemberben kapunk rá választ. Szóval mi a te kérdésed a következő felé? Volt-e neki példaképe, és ha volt, akkor ki volt, és miért? Én megválaszolom, te. Nem tudom. Én örülnék neki a legjobban. Lehető pont olyanban futok bele, szokott ilyen lenni. De azt mennyire értékeled, érzed, hogy vannak véletlenek, vagy nincsenek? Te ezt hogy fogalmazod? Éled, érzed? Szerintem vannak. Vannak véletlenek? A testünkben szerinted ugye masszőr egészséggel foglalkozó ember vagy? Minden összefügg mindennel, vagy nem? Szerintem minden összefügg mindennel. Akkor vannak véletlenek? Csak kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. A tekintetben mondtam ezt, hogy pár órával ezelőtt kiúzták egy fogamat. Egy olyat, ami Sose hallottam ilyenről, még, hogy egymás mellett van két. Egy rendes fog, meg egy, mit tudom, én, milyen pici fogacska. A röngen elláttam. Kiúzták, annó három éter előtt nagyon fájt az el, és most a röngen most találta meg, hogy ott van egy mellette lévő. És én most ezt végig tudtam beszélni, és meg volt beszélve, hogy mi értekezünk, és ezt nem szabadott elhagynom. Úgyhogy neked köszönöm, hogy adtál erőt e tekintetben. Én meg örülök, hogy ez működik, meg átmegy. És üvegelendő, hogy tényleg ilyen szinten regenerálódott ez a műtéti beavaszkozás. Ja, nem azt nem még nem a... is tettem hozzá, bocsánat, mert most arra is reagálsz kicsit, hogy, bocsánat, hogy ugye azt mondtam neked, hogy a, nekem volt egy fájásom, vagy ilyen, nem tudom, kiment félre működtem, stb. meghúzódott, nem tudom pontosan, és két hónap után, miután ugye ezt a becsípődést nevezük, annak kaptam, kiúzták ezt a fogat, és elment ez a hátfájás. Hallottál már ilyen? Igen, igen, igen. Hiszen egy rossz száj, ö, milyen az álkapocsállástól is lehet csipőtájéki, vagy, vagy lába lesugárzó fájás. Attól is elmehet a csípő lapátoknak az állása. Tehát Olyan, jó, azért mondanám, kihúzták hogy kihúzták a fogamat, és a, ez a bizonyos, nagyon fájt derékfájás, ez így a fokúzás után. Ez egy véletlen? Vagy akkor azt mondod, nem, mert már hallottál ilyenről, hogy van ilyen. Hallottam ilyenről, ez pont nem véletlen, az életben előfordulhatnak véletlenek, ez pont nem volt véletlen. Visszafele is működik az tenge egyébként, úgyhogy ez, ez lefele is működik. Azért mondom, hogy akár a csontkovácsok, vagy akik ezzel foglalkoznak, kimozgatnak, és itt akár mondom az ákapocsálásnak is lehetnek lefele ilyen hatásai. A csípőnek, a medencének az állása az... Minden esetre arra kell törekedni, hogy azt, azt visszahozzuk, visszintesre, ha lehet. De ez is egy, néha egy fél élet munkája benne van, hogy, hogy elmászik a helyéről, akkor visszamozgatják, de az összes ízületin az már ahhoz állt hozzá, tehát azért lehet, hogy azt meg kell ismételni, mert törekszik vagy igyekszik visszaállítani azt a deformitást. Ádám Imre masszőr furcsán, normális, normális ember, vagy, fazon. fazon, köszönöm szépen, mindenki eldönti, hogy mennyire vagy furcsa, mennyire vagy normális, vagy nem normális. Én azt, ha mondhatom, hogy maradj olyan apa, amilyen jön belőled, vicces, akár komoly, bármilyen, de hogy a lányot szeressen, szeressétek egymást, ez ilyen nagy szépségverseny, mondták ezt, hogy mit szeretnél, békét, világbékét, ez ilyen, de ezt szívből mondom. És ezek azok az élmények az ember életében, amelyek, kivettem a szavaidból, bár nem sokat beszéltünk róla, neked nagyon fontos ő. Igen. Köszönöm. És köszönöm szépen ezeket a magas gondolatokat, amiket megosztottál meg kívánságokat, és törekednünk kell arra, bár ezt nem teszik sokan meg, hogy a gyerekeinkkel minél több időt töltsünk el, főleg mm. a még kicsik. Igen. Ezt nem hozza vissza sem, és ezt mindenkinek mondom. Ezt nekem is Ez... mondtad, mert én sem tudtam annyi időt. A munka, munka, munka, munka végett belük együtt igen, tölteni. Igen. És ez most lelkiismeret furdálás, de dolgozom, dolgozom rajta. Imre köszönöm. Ja. Minden jót, szia. Én is köszönöm, Zoli úr. Minden jót kívánok. Szia, szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled.